și în și pe pământ, el tata, și sfânt. Pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu, aducem la cunoștință că în următoarele 30 de minute, emisiunea creștină de Radio Evanghelia Lumina Vieții își va aduce cel de 127-lea program. Ne împărtășim de o bună bucată de vreme, iubiți ascultători, cu o serie de meditații scurte asupra tuturor versetelor Noului Testament. Ne aflăm de data aceasta în Evanghelia după Matei, la capitolul 14, din care vom citi în curând versetul 24, urmat de explicațiile respective. Înainte însă de aducerea mesajului propriu-zis, să facem din nou o scurtă incursiune în viața Jessicai și să aflăm ce răspuns a primit ea de la Daniel când a întrebat ce este Rugăciune. Daniel i-a răspuns. Domnul să aibă milă de tine, fetiță că prea ești prostuță, a spus el îmbufneat. Uite așa, unii genunche pe scaune și predicatorul de pe catedra din față spune lui Dumnezeu toate nevoile lor și îl roagă să le vină în ajutor. Jessica se uita la el atât de buimăcită încât un zâmbet blajin a apărut pe fața lui Daniel și a dat cura să mai întrebe. Uh, nu vă supărați, domnule Daniel, dar nu știu ce este un predicator și nici ce este Dumnezeu. Adică cu coanele și boierii care vin aici duc lipsă de ceva? Eu știu că ei au tot ce le trebuie. Destul, e timpul să pleci, pentru că din clipă în clipă trebuie să sosească și nu e frumos să găsească aici o zdrențăroasă ca tine. Uite, aceasta e catedra pe care se urcă predicatorul când le lămurește Biblia. Ei stau pe scaune și ascultă, ba chiar dorm câteodată. Aceasta e orga care însoțește cântecul. Acum iată că ți-am lămurit totul, pleacă și niciodată să nu-ți mai calce piciorul pe aici." Iertați-mă, domnule Daniel, dar n-am priceput nimic. Nu s-ar găsi pe aici un colțișor unde m-aș putea ascunde și eu?" Nu, nu, nu se poate." Iată, ia vorba, uite Daniel. Ce să caute aici, un copil ca tine, fără ciorapi și fără pantofi în picioare? Hai, pleacă, pleacă odată, pentru că nu mai decât un sfert de oră până să o sosească lumea. Jessica a pornit încet spre ieșire, uitându-se pe furiș și înapoi la Daniel, care o urmărea cu privirea încruntată. În clipa când a deschis ușa ca să iasă afară, a văzut pe cineva care voia să intre și la lumina felinarului din stradă a recunoscut pe sergentul de poliție, vrăjmașul ei necurțător. Inima a început să-i bată cu putere și dintr-o singură mișcare s-a ascuns după ușă, gemându se acolo, ca să nu fie văzută de sergentul care tocmai intra. După el însă a început să intre tot mai multă lume, mai ales cu coane și Jessica auzea foșnetul rochiilor de mătase scumpă. De câte ori se deschidea ușa, Putea să privească uimită la cei ce intrau. Odată chiar a avut curajul să întindă mânuța ei plăpândă și să atingă doar cu vârful degetelor haina scumpă de catifea unei cucoane. Dar nimeni n-a observat această mișcare sau să bănuiască cumva că ea este acolo. El vedea și pe Daniel umblând de colo până colo prin sală, conducând foarte politicos pe fiecare la locul său, dar pe fața lui se vedea o mare îngrijorare și se căznea să pătrundă cu privirea până în colțul cel mai întunecos al sării. Iar odată chiar a chemat la el pe sergentul de poliție și l-a întrebat dacă n-a văzut cumva când a intrat pe o mică fetiță cerșetoare din rotocoare pe lângă sală. Îndată Orga a început să cânte și Jessica... Gemuită în ascunzătoarea ei, asculta fermecată muzica aceasta înălțătoare. Fără să-și dea seama, lacrimile îi curgeau și roaie pe obrazi și în zadar a să-și le oprească cu pumnii ei strânși. S-a întins pe dușumea și acoperindu-și fața cu amândouă mâinile, și-a dat drumul la plâns în voie. Când s-a trezit, cântecul încetase și nu se mai auzea în sală decât un glas puternic. Ușile erau închise și nimeni nu intra în jurul ei, cum nici agentul de poliție nu se vedea prin apropiere și a dat seama că poate ieși neobservată. Cu inima îndurerată, complet istovită și tristă, cu gândul la lumina, căldura și muzica ce rămâneau în spatele ușilor închise, a ieșit afară în frig și în tuneric. Și încet, încet, cu sufletul zdrobit, a ajuns la sărăcăcioasa ei locuință. Dar cine putea acum să oprească pe Jessica să nu vină și să se ascundă după ușa căptușită cu catifea roșie și să guste înascuns, deși în pericol, fericirea de care inimioara ei era plină? Duminică după duminică, ea pândea în stradă clipa când putea să se furiseze în sala de adunare, fără să fie observată de cineva. Cunoștea foarte bine ora exactă când Daniel aprindea luminile și agentul de poliție se așeza la ușa de la intrare și tot așa de bine și când el pleca, iar ea putea să se strecoare în ascunzătoarea de unde se privească și să asculte tot ce se petrecea în sală. Ba câteodată râdea pe înfundate făcută gem în vizuina ei când îl vedea pe Daniel întâmpinând pe credincioși cu aceeași mutră serioasă cu care întâmpina mușterii la dugheană, nebănuind că ea e de față. Cunoștea de asemenea pe predicator domnul acela înalt și tras la față, care intra în sală printr-o ușă lăturalnică, cu capul puțin aplecat și mereu dus pe gânduri. După el intrau totdeauna două fetițe mici, cam de aceeași vârstă cu ea, și pe care nu le slăbea din ochi. Cea mai mare era tot cam cât Jessica de înaltă și avea părul și ochii negri ca și a ei, cealaltă era blondă. O, oh, dar ce haine frumoase aveau, cu cât atenție și grijă erau primite în sală. Și cum nu înțelegea ea, ce pot face ele în banca aceea mare în care erau așezate și pe care ar fi avut loc și un copil sărman ca ea. Cu astfel de gânduri, Jessica oftăna dâncul adâncul inimii, dar înăbușit ca să nu fie auzită. Iubiți ascultători, încheiem aici episodul lecțiunei de astăzi, numărul 127. Cu privire la neștiința părută chiar caragheasă a acestei fetițe despre Dumnezeu și predicator și celelalte lucruri dintr-o biserică, facem remarca următoarea că pentru mulți dintre noi ar fi fost mai bine să nu fi auzit niciodată de Dumnezeu. Dacă am fi și noi ca fetița aceasta care, ne știind nimic despre numele acesta, arăta mult interes pentru Dumnezeu, cred că mulți dintre noi am fi ajuns deja de mult la mântuire. Doamne Dumnezeu nostru ceresc, te rugăm să ne ajuți și pe noi să fim foarte interesați de mesajul pe care ne-l spui din cuvântul tău cel sfânt și astăzi. Ajută-ne te rugăm să facem, și noi, ca Jessica, adică, după ce auzim despre tine, să ne grăbim, să intrăm la tine prin rugăciune ca să te cunoaștem așa cum vrei tu, amin. orice-nțeleg, dar eu cu mai mult dor te-aștept în vremea de zău. acum, iubiți ascultători, să bătundem în lecțiunea noastră de zi, numărul 127. Înainte de a citi versetul 24 de Evanghelia după Matei, capitolul 14, facem o singură mențiune, mai aducem la cunoștința ascultătorilor încă un gând cu privire la versetul 23, în care se vorbește despre faptul că Domnul Isus, după ce a dat drumul ucenicilor, s-a suit singur pe munte să se roage. În legătură cu aceasta, vrem să mai arătăm că suirea singur pe munte a Domnului Isus, ca să se roage, închipuiește poziția pe care el a luat-o în timpul harului pentru noi oamenii. El s-a înălțat la cer pentru a se îngriji de aceia care, așteptând întoarcerea lui, trec prin noaptea vigilioasă a acestei lumi. Trăim totdeauna ca să mijlocească pentru a săi. Cunoscând primejdiile drumului pe care el însuși l-a străbătut, el poate să vină la timp în ajutorul acelora care trec pe acolo după el. Aceasta este slujba de mare preot pe care Domnul Isus o împlinește astăzi. El a intrat singur în Sfânta Sfintelor, unde mijlocește pentru noi. În Sfânta Sfintelor se intre numai singur. Era nevoie ca marele preot din vechime să se retragă din mijlocul norodului ca să poată intra singur în locul preasfânt. Este nevoie și astăzi pentru orice suflet credincios să se retragă din mijlocul tuturor credincioșilor, a tuturor preocupărilor ca să poată intra singur în Sfânta Sfintelor. Este nevoie să se suie pe munte singur la fel ca Moise pentru a primi Legea adevărului său. În versetul 24 de la Matei, capitolul 14, citim. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Avem aici un tablou înfiorător. O corabie învăluită de valuri în mijlocul mării pe timp de noapte. De nicăieri, nici o scăpare. Un profesor credincios istorisea următoarele. Vorbeam într-o clasă despre înmulțirea pâinilor și umblarea Domnului sus pe apă. Când am ajuns la cuvintele Corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării căci vântul era împotrivă, o fetiță, ca de vreo nouă ani, a început să vorbească cu vecina ei. Crezând că fetița nu m-a înțeles, am întrebat-o. Ei, ce ai vrut tu să știi copilă? Fata privea rușinată în jos și tăcea. Vecina ei însă a răspuns. Să vedeți, mi-a spus că rău au făcut ucenicii când n-au luat cu ei în corabie și pe Domnul Isus. M-am legat de cuvintele copilei și am vorbit cu toată clasa despre răul cel mai mare de a merge în viață fără Domnul Isus. Vântul puternic și valurile mari de ispite și peigoanei opresc în loc numai viețile acelora care pleacă pe Marea Lumii fără Domnul Isus Hristos. Numai corabia vieții fără Domnul Isus este amenințată cu sfârmarea și scufundarea când valurile păcatelor lovesc în ea și când vântul prigoanelor suflă cu tărie. Vrăjmașul deavol stârnește cele mai grozave și mai groaznice furtuni și ridică valurile cele mai mari din Marea Lumii lovind pe ucenici după plecarea învățătorului lor. Dar dacă ei prin credință nu se despart de el, dacă nu pornesc în drumurile lor fără el și dacă nu încep nicio lucrare fără binecuvântarea lui, atunci n-au de ce să se teamă. El este stăpânul cel atotputernic care ține în mâna sa universul întreg, chiar și pe satana. Vântul este împotrivă numai pentru cei răi, pentru cei credincioși, toate lucrurile lucrează împreună spre binele și desăvârșirea lor. Vântul prigoanelor care se stârnește pe marea lumii nu face altceva decât împinge mai cu putere corabia vieții spre porțile veșniciei. Toate împotrivirile vrăjmașului față de copiii lui Dumnezeu sunt deci dirijate de harul lui Dumnezeu ca să lucreze numai înspre binele lor. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele, spune Domnul Isus urmașilor săi. Și dacă așa stau lucrurile, nu avem de ce să ne temem iubiților. Fie noaptea cât de neagră, fie valurile cât de mari, fie vântul cât de potrivnic, pentru noi care trăim învăluiți de lumina și puterea credinței, totul este spre bine. Valurile ispitelor și vântul prigoanelor, Fac rău numai acelei vieți în care nu este Domnul Iisus Hristos în ea. El este cu noi în toate zilele, dacă noi mai întâi suntem cu El. În versetul următor, versetul 25, în prima parte a versetului de la Matei, capitolul 14, citim: Când se îngăna ziua cu noaptea, Isus a venit la ei umblând pe mare. Fiule al Credinței. Când totul ți se pare nelămurit, când gândurile sunt răvășite, încurcate și negre, când în jurul tău se îngânează ziua cu noaptea și nu știi care e lumina și care întunericul, care e dreptatea și care nedreptatea, nu știi ce este adevărul și minciuna, când nu știi ce hotărâre să mai iei, atunci vine Domnul Isus, atunci vine lumina a soarelui care îți lămurește totul. El totdeauna vine umblând deasupra valurilor mării lumii și îl poți deosebi cu ușurință, de citit Cartea Iov, capitolul 9, cu versetul 8. Cine nu are un astfel de umblet, nu este Isus, nu este adevărul. Adevărul și lumina au un mers lin și drept pe deasupra tuturor valurilor. Pășesc cu siguranță peste ele. Niciun strop din apa mării lumii nu le atinge, nu le udă hainele. Da, acesta este Isus El calcă peste păcat fără să se mânjească, umblă pe apele lui fără să se ude și trece vâlvătăile înspăimântătoare fără să se aprindă. Natura lui n-are niciun punct comun cu natura păcatului. El nu este din lumea aceasta, așa cum El însuși o spune la Ioan 18, cu 36. Tot ceea ce ți se pare amestecat, tot ceea ce se ridică și se afundă apoi în mare, tot ceea ce este ud de apa mării lumii, să știi, nu-i Hristos. El vine când se îngână ziua cu noaptea pentru ca să lămurească ceea ce este neclar, să despartă lumina de întuneric, să despartă uscatul de ape, pentru ca tu să nu mai ai nicio îndoială, să scapi de orice spaimă și să primești odihna pe care o dă răsăritul soarelui. Dar nu uita, el se mișcă pe deasupra apelor, așa cum citim și la Geneza 1 cu 2, pentru ca tu care ești prins de valuri să poți fi scăpat de furia lor. Și să nu mai uiți iarăși că toți cei născuți din el sunt ca el, adică pășesc pe deasupra apelor. Ai încredere și alepește-te de asemenea ființe. Ei sunt Isus multiplicat. Ei sunt fii zorilor raze ale aceluiași soare binecuvântat. Citim din nou versetul 25 și în continuare partea următoare, versetul 26 în felul următor. Când se îngăna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au spăimântat și au zis, este o nălucă! În același fel, iubiților, va veni Domnul Iisus a doua oară pe marea acestei lumi. Când se îngăna ziua cu noaptea, ziua Domnului cu noaptea păcatului, cu împărăția diavolului în care s-a zbătut omenirea, așa va fi. Și după cum ucenicii au fost surprinși de venirea Domnului Isus pe mare, tot așa și ucenicii din vremea venirii a doua oară vor fi surprinși. Pe mare va fi o groaznică furtună, însă când va intra Domnul Isus în corabia ucenicilor săi, adică unirea lui cu biserica sa cea vie, se va face liniște pe mare și va începe ziua cea slăvită a împărăției sale. Pe mulți dintre ucenici îi vor prinde spaima din pricina furtunii, adică durerile cele mari de la sfârșitul veacului, și vederea Domnului sus li se va părea nălucă, știind dinainte aceste lucruri să ne pregătim pentru întâmpinarea Domnului cu bucurie. În partea următoare a versetului 26 de la Matei 14 citim. Când l-au văzut ucenici umblând pe mare, s-au spăimântat și au zis, este o nălucă! și de frică au țipat. Omul vede năluci numai când este bolnav, când doarme, cum ar fi somnambulii, când este beat sau când este stăpânit de un duch străin, cum ar fi un duh de frică, neștiință sau credință falsă. Scriitorul italian Silvio Pelico spune așa, omul se îngrozește uneori de nălucirii. Pentru a nu te teme de nimic, trebuie să privești lucrurile cu mai multă atenție și mai îndeaproape. Observăm deci că lipsa de cunoștință și de credință te duce la închipuiri, te face să vezi năluci în loc de adevăr. Ucenicii pătruși de duhul fricii au pierdut și credința și cunoștința. Când l-au văzut pe Domnul un umblând pe mare, nu l-au mai cunoscut. Frica totdeauna îți răpește lumina cunoștinței și îți stinge candela credinței, încât nu mai poți deosebi realitatea de închipuire. Orice duh străin transformă adevărul în nălucă și neluca în adevăr. Lucrul curios este că ucenicii îl socotesc pe Domnul Iisus drept nălucă tocmai când dumnezeirea sa se descopere în chipul cel mai sigur. Nu l-au socotit nălucă atunci când mergea pe uscat ca oricare alt om, dar când Domnul Iisus umblă pe ape, când strălucește Dumnezeirea în el, l-au luat drept lucă. Vai, atât de adesea suntem și noi în situația aceasta a ucenicilor! Deși avem experiență permanentă cu Domnul Iisus, deși l-am văzut de atâtea ori minunile lui, atât în viața noastră cât și în viața altora, Deși îi cunoaștem învățătura lui plină de lumină, adevăr și putere, totuși, când trecem prin furtuni cinecazuri, când corabia vieții troznește din încheieturi sub loviturile furioase ale valurilor, privim numai la ele ca, lea, ca la o realitate, iar pe Domnul și ajutorul lui îl privim ca o nălucă. Să nu țipăm, iubiților, ci să ne încredem în el și toate vor fi biruite." Domnul Hristos este cea mai puternică realitate, căci toate trec, dar El rămâne. El este prezent în încercări, prezent și la moarte. El nu este nălucă, ci mai curând moartea este o nălucă. Suntem ispitiți să credem fals sau să credem pe jumătate. Când Domnul ne iartă vreun păcat mic, credem lucrul acesta, dar când este vorba de vreun păcat mai mare, ne îndoim. Ei bine, el este un răscumpărător real din toate păcatele și credem că mântuirea pe care ne o dă este o adâncă realitate, un adevăr de nezguduit și în niciun caz nu este o nălucă, o închipuire. Credința și suferă mult în duh fiindcă îl socotesc pe Domnul Isus nălucă. El este prietenul nostru adevărat și dragostea lui nu este o închipuire. Cel mai important lucru este să simțim prin credință realitatea Domnului Isus, să-L recunoaștem venind pe apele mării lumii, în marile primejdii, ca să ne dea izbăvirea, să credem puternic că El ne ascultă rugăciunile și că mijlocește pentru noi în fața Tatălui. El este o realitate vie, nici de cum nu este lucă, Credința și cunoștința adevărată dau izbăvire de orice năluci. În versetul 27 de la Matei 14 citim. Isus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Nici o amânare. Isus le-a zis îndată acestor ucenici aflați în necaz. El a nevoie de un ajutor grabnic. El se ocupă totdeauna de cei care trec prin greutăți, îi face să audă glasul lui la timpul potrivit și îi prin cuvântul său. El care a trecut prin lupte grele vine grabnic în ajutorul nostru când suntem în focul luptelor. El care a suferit și a fost ispitit în multe feluri nu îngăduie nicio amânare când suntem noi ispitiți, ci vine de urgență în ajutorul nostru, așa cum vedem la Evrei 2 cu 8. El ne cunoaște puterea și curajul și nu va îngădui o ispită sau o suferință pe care să nu le putem purta. Când se iubește vreuna care ar întrece puterile noastre, el ne vine imediat în ajutor, să fim deplin încredințați de lucrul acesta. Îndrăzniți! Eu sunt! Nu vă temeți! Îndrăzneala este una din primele trepte ale cunoașterii. Fără îndrăzneală nu se poate păși nici în viața fizică, nici în viața spirituală. Fricoșii și timizii sunt ființe nenorocite. Trebuie să îndrăznești ca să poți cunoaște adevărul. Este cunoscut cazul astronomului francez din la secolul 19, când prin îndrăzneala lui în domeniul cunoașterii a stabilit teoretic existența planetei Neptun. Mai târziu, astronomul german a descoperit real această planetă datorită teoriei îndrăznețe a celui francezi. Și exemple de îndrăzneală sunt multe în toate domeniile vieții. Domnul Iisus a spus, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Când se legitimează adevărul, toate puterile minciunii cad la pământ, așa cum vedem la Ioan 18,6. Eu sunt! Așa s-a legitimat Dumnezeul lui Moise și de la această dată a început lucrarea măreață a eliberării poporului lui Israel din robia egipteană. Când se legitimează Dumnezeu, urmează lucrări mari. Toate umbrele fricii sunt nimicite când răsare soarele Hristos. Eu sunt, nu vă temeți! Sufletul care a auzit cu adevărat această legitimare a Domnului Isus Hristos nu se mai teme. Cel care se mai teme n-a auzit de glasul Domnului Iisus Hristos. În orice împrejurare ne-am aflat să fim atenți la legitimarea adevărului. Orice ureche atentă îi poate deosebi glasul. El se află pretutindeni și mai ales când sufletul trece prin stări de naufragiat ca odinioară ucenicii. Eu sunt. Nu vă temeți. Nu vă temeți nici de oameni, nici de împrejurări, nici de suferințe. Deasupra tuturor acestora este Domnul Hristos. Dacă i-ați auzit glasul, dacă ați descoperit adevărul, să nu vă temeți. Îndrăzniți să vi-l apropiați și mai mult și să vi-l însușiți în întregime și veți primi atunci pacea, odihna și fericirea lui. Eu sunt, a spus Domnul Isus. Orice ureche poate auzi acest glas blând, glas mântuitor. Iubiți ascultători, ne încheiem aici programul numărul 127 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare din noi cu o ureche sensibilă, învățată să deosebească glasului, să-l audă, să-i dea credință și să se sprijinească pe el cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom întâlni din nou cu ocazia programului în viitor numărul 128. Atât am, de zi, de -am ajuns rob Smia a deschis spre calvar Loc de chin și loc de mari dură Ești pentru veci tot trecutul Prin sângele curs pe calvar am schimbat temerile Într-un cânt glorios Sunt liber cu cei Ești pentru veci Tot trecutul Prin Sfânt Curse pe kalba, Mi-am schimbat temerile într-un glorios, sunt berdia de acum ocean.